esvazie a sua xícara para receber esse conhecimento. Eu diria mais, esvazie o seu graal e você receberá. Agora você me pergunta onde habita o Anticristo. Eu posso dizer que as 7 colinas ao redor de Roma representam os 7 chifres da besta. Mas eu posso dizer que os papas são a besta e eu posso dizer também que o ser humano é a besta. Porque e o ser humano consegue ao mesmo tempo amar aquele que lhe interessa e roubar Mentir e destruir, se necessário. Primeira pergunta que eu faço. Quem foi o culpado pela morte de Cristo? Pegue uma pessoa mongol. E este mongol seja tomado por um espírito da região. E peça para que esse padre vá rezar em latim e levar seus elementos. Se aquela pessoa não tem essa referência, nada acontecerá. Portanto, isso é hum, uma auto-hipnose. Seria polêmico agora. Ahahahah. <risos> entrai é quem nega. Eu fui responsável por mortes de muitas pessoas. Eu era de origem reptiliana e estou aqui há muito tempo. Esvazie a sua xícara para receber esse conhecimento. Eu diria mais, esvazie o seu graal, o que você receberá. E uma ventania ganga no alto da serra. Deu uma ventania, ganga, no alto da serra, era seu ventania, oh ganga, que vem descendo em terra. Era seu ventania, ganga, que vem descendo em terra. Deu uma ventania, oh ganga. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Qual é assunto da noite hoje, meu jovem? Nós nos encontramos novamente para finalmente então tratarmos do evangelho de Judas. Existiam algumas folhas que foram encontradas de fato em alguns pontos na região de Comuram. Mas existem também outros que estão escondidos através da Igreja Universal Católica Romana que mantém em segredo. Ou seja, o papel aceita qualquer coisa. Então, nós vamos utilizar o bom senso para entender a história desses Judas históricos. A primeira a primeira pergunta que eu faço. Quem foi o culpado pela morte de Cristo? O culpado pela morte de Cristo. Então, Sr. Ventania, hoje, com a perspectiva que eu tenho, considerando que o espiritismo ensina, já estava programado. Então, ele programou antes de encarnar aquela morte lá e o resto foi só um teatrinho. Uhum. E dentro de um colégio se um de vocês faz alguma coisa errada e a professora chega e diz: "Quem fez isso?" Alguém responde? É normalmente ninguém fala nada, né? Eles precisavam de um culpado. Hum. Vocês. O ser humano sempre precisa culpar alguém por alguma coisa. Tudo bem. Estava tudo arquitetado. Hum. E essa pseudomorte dele pois não há resolução foi nada por muitos creio que 12 velhos e cada um diz uma coisa alguns foram tiveram alguma coincidência e muitos foram moldados portanto a função dele era vir e ensinar E ele aprendeu em algum lugar. Quando você quiser aprender alguma coisa, busque oriente. Reoriente-se. Então você aprenderá. Antes de falar sobre a morte dele, eu gostaria de falar sobre o Sudário. O Sudário do Turínio. Muitos dizem que é falso. Uns dizem que é um pedaço de linho do século XIII. Outros dizem que é do século XVI. O Sudário do Turínio. Todos dizem que tem remendos e isso é fato, mas o pólen da região onde foi tramado está presente. Através de instrumentos você pode ver isso. Portanto, é delirico. E agora eu pergunto. Após a sua retirada da cruz, ele foi levado por José de Arimateia e seus capatazes ao sepulcro, devidamente limpo. com água quente, foi purificado com muito óleo, muita mirra, muito aloé, e então, envolto naquele tecido. Agora eu pergunto, você já viu a foto desse tecido? Já, sim, senhor. Portanto, ele está com os braços cruzados à frente, no autônomo. E está escrito que nenhum osso foi quebrado. E se ele estava na cruz, quando uma pessoa morre, ocorre um fenômeno chamado rigor mortis, e a pessoa fica na posição que ela morreu. Ou seja, o defunto teria sido retirado com os braços abertos. Era comum na época quebrar os braços, mas está escrito que não foi quebrado. Outro detalhe, que neste sudário, fos falar de uma forma bem fria. Difunto não sua, difunto não sangra. Então passaram-se algumas horas, você ainda o limpa, coloca envolto num linho, ainda fica marcado como se fosse uma um relevo, como se fosse um fac-símile. As marcas de um sangue que escorria, porque feliz estava vivo. Então se Judas se matou por causa da morte de Jesus, essa morte foi em vão. Agora vamos a Judas. O nome Judas é um nome nacional, digamos assim. Assim como Ítalo, Franco, Germano, ele traz o peso da sua nação. E este mesmo Judas era a favor de uma Judeia livre de Roma. Conhecedor O judaísmo, muito crente em sua fé, e um sicário. O que é sicar? Sicre é faca. Era normal na época que homens surgissem no meio da multidão e cortassem a jugular dos romanos. E isso desaparecia. E eles desapareciam. Tomadas as devidas proporções, isso seria um terrorismo na época. umas pessoas tinham medo dos sicários, e digo as pessoas romanas. Pois bem. Alguém forneceu esses sicários, e Jesus possuía em seu séquito dois homens que eram portadores da faca. Um era Simão e o outro era Judas. Portanto, eles estavam preparados a qualquer momento, inclusive para a batalha. mesmo em pequena proporção. Muito bem. Um bom judeu jamais dependura-se em atos mais humildes para o seu Deus. Portanto, ele não se forçou. Dos quatro evangelhos um diz que ele se forçou e o outro diz que ele se jogou de cima de um penhasco e sua centeias se espalharam pela terra. sendo que eles têm que ser facsimile de um do outro e sendo que dos quatro dois trazem uma informação, portanto, nós temos uma meia verdade. E não se mataria. A outra questão foi quando ele foi chamado ao sinédro para conversar com os sacerdotes que desejavam a saída de Jesus de Jerusalém. Por quê? Roma permitia O culto dos judeus, sua religião, toleravam. Desde que ninguém assumisse o posto de rei. Pois rei somente César poderia ser. Quando Jesus entra num domingo de ramos, sentado em um jumento, e as pessoas o ovacionam com o ramos, jogando à frente de seu caminho, estava dado o alerta. Para Roma, existe um homem que se diz rei dos judeus. A norma é, não permitam um rei ou vocês padecerão. Uhum. Judas é chamado pelos sacerdotes para tentar negociar a saída de Jesus de Israel. E, na época, o que era um sacerdote? O sacerdote, na época, era o equivalente a um político de hoje. Ele era muito rico. Ele tinha negócios em volta do templo. Eles eram donos das barracas, dos vendedores do templo. Eles eram responsáveis por todo o comércio, eles enriqueciam e eram os sacerdotes. E isso se repetirá em muitas igrejas do no futuro. Tentaram negociar com 30 denários. Judas não necessitava aceitar esses 30 denários. pois ele era o tesoureiro do grupo. Ele não precisava disso. Ele recusou e os trinta denários foram jogados ao chão. Dinheiro maldito. Quando Judas dirigiu-se ao jardim de Getzamani para informar a Jesus sobre a traição, os guardas já o seguiam. E, naquele momento, Jesus foi preso. Todos ficaram desesperados. Inclusive Pedro, desesperando-se, foi o primeiro a desaparecer na moção, inclusive depois do fugamento. E o galo cantou e ele negou. E ele se tornou depois o primeiro papa. Acaso Jesus deixou um papa na terra? Não, senhor. Hum. Portanto, ele não deixou descendentes. cobraram suas palavras e formaram a Igreja Universal Católica. Os muitos não sabem o que significa católico. Que aquilo se tornaria obrigatório aquela crença. E ai daquele que não fosse. Portanto, Judas, vendo aquele entreveiro no um julgamento injusto, ele partiu para uma fortaleza. Esse é E Jesus também era sênio. E José de Arimatéia também era sênio. E um dos soldados também era sênio. Portanto, ele ficou até alta idade, escrevendo, meditando, lorando. Não pense que os apóstolos não tinham suas esposas. Eles tinham. Pedro não tinha. Judas tinha. Jesus tinha. Nessa época deixou uma mulher grávida Acordando uma criança de nome Benjamim Assim como pela tradição Dizem que uma menina vinda do Egito, escrava Foi cuidada por José de Arimatea Pois ela cuidava da família de Jesus E ela foi mandada ao mar E sobreviveu e chegou a Galia, em sua época Uma menina de nome Sara. Se você deseja a perfeição de um animal... Um cavalo, por exemplo. Um cavalo selvagem... De que forma você vai melhorar a sua raça? Transformar-se em uma galagada? Misturas genéticas. Pois isso foi o que ocorreu. Até 100 gerações após os filhos de Sara... No período de iluminismo... as pessoas ainda tinham em seu código genético a presença do sangue sagrado dele. Portanto, o sangue deixado na cruz ou que foi gravado no sudário não são sagrados, e sim a energia positiva, elevada de amor, paz, união, que trazia em sua existência. Pois Jesus era um ser que veio muito anteriormente à criação deste mundo. E o sangue sagrado dele é um ser que veio muito anteriormente à criação deste mundo. tudo muito antigo. Então todas essas histórias de que Judas é culpado é simplesmente para que o povo não se culpe, pois precisam de um ladrão, precisam de um culpado. A igreja podia criar todas as suas versões e sempre procurando um ladrão, mas eu já bem eu não havia revelado ainda, mas eu estive na época. Eu vivi na Galileia. Eu fui um comerciante do mar de Tiberias, tinha contato com André, Maria de Magdala, e certa vez até recebi Judas de minha casa por uma noite. E a visão que ele tinha era de um judaísmo livre. Não se sabia o que era cristianismo, mas daquela nova religião que plantaria somente o amor. Não fazer mal a nada, nem ninguém. A religião que diria que todos os seres teriam que ser felizes. Pelo fato de ele ter traído os sacerdotes, ele foi buscado. Foi caçado. Por isso ele estava sempre entre as sombras. Ele recebeu todo o conhecimento de Jesus. Você pode ver que nas pinturas e nas escrituras, ele se curva ao peito de Jesus. Quando uma pessoa se curva ao peito, ela está ouvindo palavras importantes. Então, quando vocês dizem que os apóstolos queridos eram Simão Pedro... Veja bem, eu darei três nomes agora de três apóstolos muito queridos. Seria o André, irmão de Simão. Maria de Magdalena. Maria Madalena seria Maria de Magdala. Magdala vem de Migdal. Migdal significa torre, portanto ela era poderosa. E também Judas, Iscariotes. A palavra Iscariotes, devido a sua origem na cidade de Iscariotes. Portanto, eles... formava um grupo inicial e discutiam sobre os assuntos mais importantes do que no futuro seria uma eclesiestandade. Eu estive presente ali, mas uma vez somente disse uma frase a Jesus. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, esta igreja católica incensa seus santos e santifica as pessoas, beatifica E agora eu venho com uma nova versão. Tudo na vida é muito dinâmico. Ninguém é elevado a uma comissão de santos e nunca mais descerá a terra. Existem algumas figuras que realmente não virão mais. Mas Judas veio à terra. Maria Madalena reencarnou também. Barrabas, Gimas. Muitos outros reencarnaram. portanto, dizer que eles são santos e elevados e não descerão à terra, é falso. Pois não existe um dia em que serão todos julgados. E sim, o julgamento individual. Cada um é julgado mediante sua própria consciência. E se ele acreditar em um inferno, em um fogo revolto, assim será logo após a sua morte. Existem versões de outros livros mais modernos, após a divulgação dessa nova religião espírita de que grandes médiuns teriam visto de esses Judas sofrendo no inferno. Então agora eu digo, existem muitos médiuns que foram beber nas fontes da Santa Madre Igreja antes de tornar-se espíritas. E algumas informações ficam como que ruído E essas informações podem ser dadas através de seus divaneios como verdadeiras, mas nem, nem sempre os são. Uh, dizem que ele foi visto sofrendo. Não, pois ele nada fez de errado. Eu creio que explanei bastante. Agora, se quiser, pode fazer suas perguntas. Sr. Ventaninho, o Sr. falou que estive ali uma vez somente e disse uma frase a Jesus? Sim. Sim. Como é que foi? Explique mais um pouco desse momento. As, as informações sobre a Boa Nova de Jesus vinham até mim através do que vocês chamam de fofoca. E eu gostava de saber. André é um amigo meu, me convidava o tempo todo para andar junto ao século de Jesus e eu nunca aceitei. Eu era um comerciante, eu queria enriquecer. Quando ele foi condenado e os 30 denários caíram, no chão eu estava próximo ao cemitério e ao na sua retirada tanto dos sacerdotes quanto de Judas eu recolhi os 30 denários logo após eu fui pego pelos soldados dizendo que é impossível um comerciante portar 30 denários em uma feira diária e eu fui condenado à cruz ao lado dele Vocês estão incensando santos, pensando que eles estão no céu. E agora que eu digo, eu sou um Exu dentro do culto da Umbanda, mas eu fui o primeiro santo a ser canonizado. Porque quando todos criticavam, quando o outro ladrão fazia escárnio dele, eu disse: "Ele abençoou aqueles que o fazem mal". e a única coisa que eu disse foi lembra-te de mim quando entrares no teu reino e naquele momento ele disse, em verdade em verdade eu vos digo que hoje mesmo estarás comigo no reino de meu pai eis a prova de que existe vida do outro lado mas estar hoje mesmo com ele no reino de seu pai não significava que eles estariam eles dois estariam juntos mas em ensinamento ele estaria O ensinamento de Jesus é muito mais importante do que o próprio Cristo. Portanto ele levou ao reino espiritual o perdão. Eu fui Dimas, o bom ladrão. E hoje eu estou tentando convencer as pessoas de que essas catedrais com os meus nomes são Dimas, são Dimas. Eu fui somente um comerciante crucificado e que reconheceu este homem. E muitos dos outros também já reencarnaram. E muitos dos outros também estão tentando trazer uma nova doutrina a vocês. Existe um grande médium que é descendente desse sangue sagrado. E este grande médium escreveu grandes escritores. Outra questão importante. Muitos negam a reencarnação. Pois veja bem, o profeta Elias... é o próprio João Batista. Isso está escrito, só não enxerga aquele que não quer ver. E ele veio muitas outras vezes. Veio como filósofo, veio como grande médium. E antes disso, foi um grande aprendiz do Cristo. Francisco de Assis. Portanto, o profeta Elias e Francisco de Assis certença é uma mesma monada original. Porque o que Francisco plantou na terra é o mais puro ensinamento das doces palavras do Cristo. Talvez depois do Cristo ele seja o mais santo, mas não precisa de uma igreja católica para ser santificado, e sim, a própria vida o santifica. Existem ações de santos que crescem dentro dos jardins da igreja? E esta já esta igreja é é maldita? Sim. mas nestes jardins nascem também boas flores. Belas flores nascendo no meio do estrome. Portanto, existem grandes ensinamentos dentro da Igreja Católica. Hum. Quanto ao momento de onde Judas recebeu o, o dinheiro. Alguns dizem que para ele foi um momento sentimental onde ele tinha acabado de perder a mãe. quem ele gostaria de ter apresentado para Jesus e não conseguiu e ele estava revoltado porque Jesus não queria se tornar o rei, tinha condições e daí Caifás falou com ele e disse, ó, se você for lá e convencer ele, ó, tenho um dinheiro aqui para você dar um bom enterro para sua mãe, mas também se você conhecer ele, é convencer ele Eu vou estar do lado de vocês e a gente vai conseguir livrar, livrar-nos de Roma. O que que o senhor tem a dizer a respeito disso? Você sabe dos 40 dias de tentação que Jesus passava no deserto? No um deserto. A, me a mesma coisa acontecia com Judas. Ele sofria pela morte da mãe, sim. Ele sofria por muitas perdas. e ele sofria porque ele sabia que dentro daquele ambiente ele não poderia eh uh, criar o seu primogênito e sua esposa estava grávida ele poderia ser facilmente comprado mas por que por que ser comprado se ele era o responsável pela bolsa comum ele não necessitava daquele dinheiro e fala-se tanto em 30 denários simplesmente para explicar talvez novamente uma profecia de Zacarias. Dizem que ele foi vendido por 30 denários. Mas agora eu pergunto, por quanto mil, quantos milhões de denários vocês vendem Jesus todos os dias, através de suas cruzes, santinhos, bíblias, eh, através de Eu vejo que vocês fazem divulgações através de e meios que não existiam no passado. Vocês vendem inclusive o um reino dos céus. Então vocês vendem Jesus diariamente por milhões de denários, ou 30 denários no Maraná. Para mim, sim. Eu era um comerciante. Creio que mereci minha pena, mas pelo meu reconhecimento, eu também aprendi naquele momento no leio. Então misturaram um pouco de ficção com a verdade, dizendo, olha, um homem nestas situações era natural que aceitasse Ser corrompido. E o senhor está dizendo que ele não aceitou. Certamente. Ele, ele era incorruptível. Ele era um homem bom. Ele era seguidor de Jesus. E eu penso... Que muitos... Dos cristãos de hoje... Acreditam que o sofrimento de Jesus foi muito maior do que o de seus apóstolos. Sendo que... Eles sofreram muito mais. Um... Foi crucificado numa cruz... Aberta. O outro... E jogue para ser crucificado de ponta cabeça. O outro foi esfolado vivo, crucificado e queimado. Meus respeitos a São Bartolomeu. Outro foi despedaçado, outro foi enforcado, outro foi apedrejado. E digo, com essa minha prova de que ele não morreu na cruz, ah, uh, através da espada, a lança alias o soldado que era Isênio e amando de José de Elimateo quando perfurou o seu pulmão vazou-lhe a água portanto naquele momento ele respirou e antes disso ele pediu água e deram lhe deram-lhe selidônia traduzido como achetum, ou acetum ou aceton que era um veneno que tinha capacidade de fazer com que uma pessoa ficasse 36 horas até como morta te ofereceram-lhe em uma esponja essa selidônia e imediatamente ele tombou. E essas 36 horas passaram-se sim, desde o nascer ao pôr do sol, era um dia. Esses 3 dias que vocês falam tanto, na verdade eram 36 horas. E quando Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu dois homens de branco e corpo não presente mais, eles já haviam libertado seu corpo. já havia um mercado levado e eles estavam simplesmente arrumando o local. Portanto, os homens de branco, Jesus usava branco, os homens usavam branco não eram anjos, tomadas as devidas proporções e sim. Mas anjos não descem à terra para desembolar mortes. Construir essa ficção mistura da fé forma uma religião. O que o que antes era um mito, depois vira lenda, depois vira história, depois vira verdade ao mutino. Isso depende da crença de cada um. Se eu disser que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e o Deus pai de Jesus é um Deus bom, eu seria apedrejado ou crucificado. Acontece que isso não ocorrerá porque eu já passei por isso. Hum. Então, eh ele não morreu na cruz, mas foi crucificado, certo? Sim. Era a costumida da época. Que, ao ser crucificado, homens duravam um dia, especialmente quando eles tinham suporte para os pés. Ele tive esse suporte. Mas ao cair da noite, nenhum corpo poderia ficar no relinho. Quebraram as pernas. e eu desmaiei, desfaleci. Ele já estava desfalecido. Era um teatro. Era costumeira, também, que cortavasse a ah, o pulso ou alguma parte da perna para ver se jorrava sangue. E no caso dele, nenhum soldado fez isso, e sim, pago por José de Arimateia, o soldado eh ah, espetou-lhe uma parte do do pulmão para vazar e salvar. Este soldado reencarnou nesta terra, no Brasil. Ele foi um mestre e um confidente famoso. Muitos desses homens do passado estão presentes e estiveram presentes nesta parte. Aqui é um lugar de grandes coisas que ocorrerão, é por isto que eu, Gezênias, Pismos, Veitania, em breve você saberá por que eu uso o nome Gentênias. Decidi trabalhar dentro desta religião popular. Porque não me interessa chegar ao com o meu conhecimento aos mais sábios, nem aqueles que não conseguem ler, mas a média, e se a média, que é a maioria, conseguir entender minhas palavras e deixar o ódio para trás, conseguir equilibrar o amor e a razão, então meu trabalho, meu trabalho será ter dado e estará cumprido. Então, quando ele foi colocado, por que que ele foi colocado em uma tumba ou catacumba, se ele estava apenas sob o efeito da droga? Porque todos os homens precisavam saber que ele estava morto. Ah. No um teatro. Todos espalharam-se os próprios. Eu sou conhecido porque eu tinha um galo Eh, pessoas solitárias normalmente são acompanhadas por alguns animais e eu tinha um galo. E este foi o galo que cantou quando Pedro o nego. Mas o meu símbolo é justamente o galo dos ventos que reorienta. E veja bem, se você quiser aprender a olhar para o oriente. Existe um homem chamado Mestre Issa na Caxemira que foi um grande mestre. Ele multiplicava pães, ele aparecia em vários lugares, ele ressuscitava os mortos, assim como outros avatares, como Krishna, que também farisia até alimentos levitarem. Krishna nasceu de uma virgem, Buda nasceu de uma virgem, Jesus nasceu de uma virgem, era costume da época, nascer de virgens, em puro plágio. E esse mestre Isis está enterrado lá. E os costumes hebreus foram levados a Caximira, na Índia, onde habita Shiva. E ele foi sepultado à forma hebraica. E os costumes e palavras da região são palavras hebraicas. Sendo que aquela é uma região de língua indo-europeia. Sendo que aquela é uma região em que cremam seus corpos. Portanto, o papel aceita muitas coisas. Eu só quero que você pense. E se você pensar, você vai chegar a conclusões incríveis do que pode ser verdade e mentira. mas não discutindo a santidade deles, pois todos eles foram santos pelo que fizeram. Também os milhões de homens e mulheres que morreram na inquisição também são santos e sagrados. Não quero discutir a fé, mas quero discutir o que pode ser verdade e mentira dentro da existência humana. E eu afirmo: o inferno não existe. a reencarnação existe, a ressurreição é impossível. E a ressurreição ocorreu em várias outras religiões, portanto, na hora que seus os primeiros padres precisavam criar algo coerente dentro daquele livro chamado Bíblia, eles foram unindo conhecimentos, fazendo uma colcha de retalhos e pegando características de outras religiões antigas. Eh, essa própria Bíblia, ela, ela é tão cada um diz uma eh deixa bem. Em uma parte do Antigo Testamento dizem que não se deve fazer uma imagem de nada que existe entre o céu e a terra. Mas a Arca da Aliança possuía dois querubins. Dizem que não farás nenhuma imagem diante de ti para te adorares. Portanto, a hóstia consagrada, o deus feito de trigo, colocado dentro de um sol que representasse o deus Ra, o ostensório a eterna adoração a este pedaço de trigo não pode ser adoração a Deus, mas se a sua fé, certa que essa seja, e eu respeitarei a sua água benta, o seu óleo de unção, a sua cruz, a sua hóstia e todas as suas crenças. Mas não pensem que esses elementos enganam ou espantam seres espirituais. Mesmo por quê? Darei um exemplo chamam-me de demônio por esses papos da nova religião. Façam uma pessoa que está possuída de um espírito. Hoje em dia, qualquer pessoa com um espírito que esteja passando por uma obsessão é tomada, é tomada pelo demônio. Um padre vem e faz todo o seu ritual com sua hóstia, com sua água benta, com seu óleo de unção, com sua estola e o demônio afasta. -se.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 dentro do período iluminista, e são reencarnação, e são fruto da descendência de Jesus. A França foi o centro de tudo isso. Por falar em iluminismo, quanto da aversão ao domínio romano que o Judas tinha, Dimas compartilhava? Hum. Dimas era um comerciante. Ele era simplesmente um comerciante que queria dinheiro. E todas as informações que chegavam a mim, eu também, ah, uh, concordava que a judaice tinha que ser livre. Eu compartilhava dos das ideias de Judas, mesmo porque ele era um iniciado experiente, e eu sempre me interessei por magia. E havia grande magia, eles eram grandes conhecedores de plantas. Eles conseguiam fazer com que um homem crucificado passasse por morto. por isso me interessei, como José de Anímattei e tantos outros. O o senhor tinha alguma religião e praticava ou era apenas um uma eu pessoa? Eu era filho eu era filho de mãe grega e pai doje síria. Portanto, cada um tinha o seu credo. Nunca me importei, eu gostava da filosofia. Pois, como comerciante, você tinha contato com pessoas que viajavam pela rota da seda e passavam informações sobre todas as religiões, principalmente as orientais. Então aquilo me encantava muito. Mas eu não tinha uma crença mais religião. E ainda não a tenho. Graças a Deus. O seu Ventania, o senhor pode falar da mais detalhe da dos diálogos que ocorreram entre Dimas e Judas? Eu conversei com ele algumas poucas vezes. eu o acolhi em minha casa quando ele fugiu dos romanos. E eu me assustava com a presença dele. Eu tinha medo de morrer. Então, as informações que eu tinha sobre Jesus vinham muito mais de André e de Maria Magdalena do que do próprio Judas. Ele era uma pessoa fechada, uma pessoa crente e... Depois da sua saída, saído de minha casa quando eu pedi para que ele se retirasse, nós não nos vimos mais muito pouco. Avistava à distância, mas não conversávamos. Entras informações da Boa Nova vinham através de André. Sim. E todos aqueles milagres que não são milagres, e tudo que é verdadeiro, e tudo onde há o verdadeiro Deus, para onde vamos? tirar uma pessoa do mundo dos mortos e fazê-la ressuscitar é simplesmente dar a esperança de que a vida é eterna. Isso era ressuscitar dos mortos. Eu creio que já conversamos sobre isso antes. Assim como também Lázaro, sofreu de uma doença e Jesus, por ser parente, disse: "Levanta e anda", e ele levantou e andou. Naquela época, qualquer pessoa que ficasse em coma era tida como morta, pois o costume hebreu Era livrar-se dos mortos o mais rápido possível, pois isso trazia má sorte. E assim ocorria. Muitas pessoas foram enterradas vivas. E eu agradeço ao costume hoje de velar os corpos, porque pelo menos isso não estaria acontecendo. Se estivéssemos no dia de hoje, essas ressurreições seriam chamadas pessoas voltando de seus comas nos hospitais. Ah... me disse era muito pouco evoluir gráfico então qualquer pessoa que fechasse os olhos e respirasse brandamente era tiro como uma morte. Se o senhor pudesse voltar atrás e o tempo recontar e começar do zero e o senhor pudesse escolher de novo, o senhor escolheria seguir Jesus? Hum, eu escolheria seguir os ensinamentos dele. Uhum. Coisa que poucos seguem. Pouco me importa. Os, os seus mestres não me importam. A mim me importa se existe um Alá, se existe um Anorim, se existe um Deus. Porque a partir do momento que eu me preocupo com Jesus, Malmé e os patriarcas, eu estarei criando confusão. Não importa se com o que é humano e sim com a mensagem. Procure o que é igual, o que é semelhante. onde você encontra paz, amor e união. O ser humano gosta de destruir. E quando vocês dizem que é o diabo que vem ao mundo para matar, roubar, destruir, eh, eu pergunto, sou eu que venho ao mundo para matar, roubar e destruir? Foi em nome do demônio que muitas guerras ocorreram, as cruzadas? Foi em nome do diabo que Grandes exemplos eu posso citar aqui. Foi em nome do diabo que a inquisição aconteceu em nome de Cristo. E este Cristo sequer sabia disso. Ele temia pelo que estava acontecendo, porque o ser humano estava sendo um carneceiro. Milhões de pessoas foram queimadas simplesmente porque a grande carneceira, a prostituta da Babilônia, o anticristo... que era a igreja católica, matava, perseguia e roubava todos aqueles que não fossem batizados e não seguissem as suas normas. Eu tenho uma origem catarata, em uma de minhas encarnações, e a água benta era maldita, e o óleo de um são era maldito, porque cobrava-se para batizar, cobrava-se para enterrar seus mortos, cobrava-se até aquele um pedaço de terra que se enterrasse. de pessoa. Portanto, eu era contra isso. E a Primeira Cruzada foi justamente contra os judeus. E ali estava eu, e o pai e minha mãe, o Cátaro, e eu fui vendido, vendido, eu de encarnação na França para servir a padres. Portanto, eu tenho o outro lado da moeda no meu conhecimento também. E isso está acontecendo hoje. Estão vendendo Você pobre tem que pagar a indulgência para chegar ao céu. Se sua mãe morre, você vai conversar com o padre e se padre dirá que ela está queimando no purgatório, que foi o que inventaram, e você terá que pagar em dinheiro a indulgência. Mas dependendo da quantidade da propina, muitos duques e arquiduques e duquesas serão liberados de sua penitência. Pagarão e a igreja liberará. Portanto, essa igreja era maldita, senhor. Agora você me pergunta onde habita o Anticristo. Eu posso dizer que é as sete colinas ao redor de Roma, represento os sete chifres da besta. Mas eu posso dizer que os papas são a besta, e eu posso dizer também que o ser humano é a besta, porque o ser humano consegue ao mesmo tempo amar aquele que lhe interessa e roubar, mentir. e destruir-se necessário. A besta é o próprio ser humano. E o meu trabalho como cobrador cármico neste orbe é justamente apostar que o ser humano ainda tem jeito e não destruirá o seu próprio mundo. Mas dizem que depois que morremos e até antes de voltar para O evangelho de Judas e começar. Eh, gostaria de esclarecer isso com o senhor. Dizem que se morrem 10 pessoas no mesmo momento por conta da vibração conquistada, cada uma eh encontra uma realidade no além-túmulo. Como Sim. que foi com o senhor naquele momento de passagem? Uhum. a sua realidade do outro lado, essa matriz de controle ocorre mediante o que você gravou em seu perispírito. Uhum. Portanto, se você crer no inferno, você vai para o inferno. E eu fiquei, digamos, para agradar os irmãos das igrejas cristãs, os seios de Abraão. Uhum. E para agradar os os espíritos, eu fiquei em tratamento até o tempo necessário para voltar. Eu voltei a minha nave. Porque se vocês não sabem, ninguém é daqui. Sim. E eu vim a esse mundo há 16 mil anos, junto com os ventos de Órion, que são os espíritos que reencarnaram aqui, a partir de guerras que ocorreram em Órion, onde mu muitos mundos foram destruídos, e onde o bem e o mal eram rivais. E houve a proposta, em uma federação, de que era possível um Neandertal... ser engenrado por espíritos que o fizessem evoluir e conseguir equilibrar o amor e a razão. E é por isso que eu estou aqui. Eu fui um comandante de frota. Eu fui responsável por morte de muitas pessoas. Eu era de origem reptiliana e estou aqui há muito tempo. Então, o senhor não foi para um brau? Porque se foi preso como ladrão... Fez coisa errada ou é? Errado para as pessoas. Eu não estava errado. Ah. Eu simplesmente recolhi aquilo que era sagrado para mim, era o dinheiro, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca roubei, matei ou destruí. Eu coletei algumas moedas. Ah. Eu nunca fiz nada de errado. Eu era um, um comerciante justo. Veja bem, no dia da última ceia, eu tinha interesse em, também em vender o cordeiro pascal e não consegui vender. eram um comerciantes. E acaso eu tenho que ir a Ombral porque eu era um comerciante? Não. Essa era a minha função. Essa era a minha função. <risos> e sobre a última ceia, quando ele diz: "Um de vocês vai me trair". Por que que tanto se fala dessa passagem? Ela existiu realmente? Não sei de polêmica agora. <risos> quem trai é quem nega. a Igreja Universal Católica cresceu em cima de um Papa e criaram o mito de que Pedro seria o primeiro Papa. A representação dele é a cruz invertida. Como vocês veem essas religiões satânicas utilizando a cruz invertida como escário a Jesus, saiba que não é contra eles, sim contra a Igreja Católica. Portanto, a Igreja Católica, Quem traiu foi o homem que utilizou o nome de Pedro. Não quero nem cobrar, cobrar essa indulgência de Pedro. Mas foi o homem que o traiu. Então, se hoje alguém me trairá, e se alguém faça o seguinte, aponte para você mesmo. Você está traindo Jesus agora, neste momento, em cada momento que você está matando, roubando, destruindo, estuprando. tratando com preconceito, humilhando, discriminando. Não é aquilo é repetitivo, não é na ceia que aquilo, um homem me trairá hoje, sim, homens o trairão hoje, estado eterno, até que melhorem como seres humanos. Ele sabia o que ia acontecer. Judas simplesmente queria retirá-lo, retirá-lo da região. Hum. No of 30. Então ele não falou que um de vocês vai me trair. Sim, ele disse, ah. de forma figurada, um de vocês me trairá. Hum. E pegue esses doze apóstolos, eu prefiro dizer treze, porque sua esposa também era, representam as doze tribos de Israel, e representam os seres humanos, cada um com suas qualidades e defeitos. Portanto, aquilo era figurado. E se hoje mesmo ele é... Não é literal, como foi dito. Hoje mesmo estarás comigo na casa do meu pai. Eu não desencarnei e cheguei num céu com leões e girafas e uvas e crianças brincando. Não, fui viver a minha realidade. Então, portanto, tudo aquilo é alegoria. Hoje mesmo estão traindo Jesus. Hoje mesmo estão vendendo Jesus. E é desta roda de samsara... das religiões modernas, os e espiritualistas estão tentando tirar do ser humano, pois ele é, a tendência do ser humano é ser fanático, e o fanatismo mata as fichas. Então, o senhor disse que não seguiria o homem, mas procuraria eh seguir e ter a compreensão do que ele estava ensinando. O que é que tanto ele ensinou que o senhor não ouviu, que o senhor gostaria de ter ouvido e se voltasse ouviria hoje. Amara Deus sobre todas as coisas, porque eu amava o dinheiro sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão, porque eu acreditava também em deuses da minha mãe, em deuses antigos do meu pai. Talvez não seguir aquela vida pusilânime que eu vivia e ser mais simples, pois as palavras dele eram muito simples e de muito fácil entendimento. Tirar a cegueira de um cego não significa fazer com que ele enxergue, sim, com que ele enxergue que existe uma vida eterna, que ele está naquele momento simplesmente pagando por algo que ele fez e que é necessário para a purificação do seu espírito. Eu creio que eu teria sido espírita na época, mas tudo a seu tempo. O espiritismo, o espiritualismo, o contato com seres viajantes entre terrenos, esta terrenos, ocorre na hora certa. Enquanto vocês não forem merecedores, isso não ocorrerá. E na época isso acontecia. Do céu leva pro céu e vi uma miríde de como se fossem luas passando pelo céu, como que monitorando o que acontecia. Dizem que logo depois da morte dos três no Gólgota, grande inventaria se foi, se fez. Então, revela agora naves que se aproximaram e vieram recolher em espírito a mim, por exemplo. Claro. O senhor, independente, tinha... uma descendência espiritual, certo? Eu não vim daqui. Nem <risos> perguntar por que é que eu falo português, porque a minha penúltima ou antecessora, a descendente é essa, eu fui em português. Eu fui um navegador. Eu passei pela França, passei pela Espanha, passei por outros países. Eu fui copista. Então, muitas realidades que o espírito do tipo passe, o levam no momento correto a retornar à sua pátria-madri que estive a minha frota que está monitorando vocês, mas hoje estamos deixando de aparecer a olho nu, pois o ser humano, principalmente o cristão, não está preparado para o um contato, portanto nós estamos inseridos dentro de hinterras e intramares e tentamos não nos comunicar de uma forma física, pois vocês que se assustariam a minha forma não é bela. E a forma é reptiliana. Mas a sua também não é bela. A beleza está nos olhos de quem vê, portanto, muitos seres poderiam dizer dizer que Jesus tinha um uma feição de homem normal e feio. Mas não, olhe para dentro do coração, do fogo de cada ser e você verá beleza. Aquele que é feio a você poderá ser lindo. Até formas digamos, os septóides deste universo. Mas estamos seguindo para um caminho que poderia levar muitas horas. Né? O vou perguntar com a sua permissão. O se pudesse voltar novamente no tempo e o senhor tivesse a oportunidade de dar um conselho, que um conselho só para Judas, em que momento o senhor gostaria de aparecer para ele e qual conselho o senhor daria? O Seja sempre o guinu do meio. Não saia às aforas. Não mostre demais a sua cara. Mas naquele momento era necessário que aquilo ocorresse. Mas ele não deveria enfrentar, porque Jesus já tinha decidido o que ia acontecer. Portanto, não adianta. Uma vez decidido, não há como desobedecer. O pecado é desobedecer. Portanto, deixar-se que se cumprisse. Mas ele se arrependeu. porque ficou muitos anos dentro de uma fortaleza sênia, morreu com mais de 70 anos, não conheceu o seu próprio filho. Então, aí veio o arrependimento. Mas durante o tempo que ele o seguiu, ele foi um bom seguidor e defendeu com unhas e dentes o Nazareu. O senhor falou que ele não aceitou o dinheiro e foi lá para falar para Jesus que estavam tramando uma traição. Sim. Entendi direito? Sim, ele não precisava do dinheiro. Ah, então ele não participou de traição nenhuma? Não, ele participou de negociação. Ele uhum. foi chamado pelos sacerdotes. Uhum. Pois. Ah, existia uma fortaleza antonia que a qualquer momento poderia crucificar 3000 judeus no mesmo dia como já ocorreu. Uhum. Então o medo dos sacerdotes era perder seus comércios que infestavam a área do templo? Hum. deixar de ganhar os seus lucros, pois ali já não vendiam Jesus, mas vendiam o deus antigo, vendiam ídolos. Era um fedor insuportável ao ar do peito. Portanto, ele foi negociar e eles queriam uma coisa em que não havia como ser obedecido, mas ameaçaram de morte, e ele correu para avisar, mas não teve jeito, porque já está escrito. Marcos 2 Mas veja bem, não houve uma morte, mas uma transmigração. Quando dizem que ele ascendeu aos céus depois de dias, uh, eu digo que ele seguiu um caminho, subiu uma colina que possui uma névoa, e ele foi levemente desaparecendo nessa névoa. Não existem carruagens de fogo com cavalos de fogo que vêm buscar ninguém em corpo e alma. Ele foi um homem comum e seguiu na Rota da Seda. ele não foi reconhecido pelos seus por isso ele se recolheu durante os últimos anos de sua vida e maria também e seus irmãos com exceção de dois foram levados ao oriente permaneceram em éfeso durante algum tempo mas depois seguiram para sirinagara ou é só tá dizendo que bom como não foi uma morte né porque foi o a bebida que paralisou o sistema dele, como se, e fez aparecer que ele estava aparentar que ele estava morto. Então ele não morreu, daí então ele depois de 36 horas ele voltou a viver. E aí ele continuou, foi viajar e não foi reconhecido. É isso? Ele foi ele foi tratado dentro da fortaleza de Jericó. Uhum. Depois ele seguiu para Damasco. Anos depois, em um ritual escênio, próprio lá o apóstolo Paulo o viu. Ele viu Nicareo, Pio. pois havia tomado uma bebida tão próxima desta celidônia que o fez ficar cego e muitas plantas equipativas deixam cego por alguns dias ou até para sempre e por isso tanta tanta mudança naquele homem que era viu que matava cristãos tanto ele se virou e depois ele seguiu de Damasco para o Oriente ensinando o que aprendeu entre os monges budistas. É esse Jesus. Sim? Ai. Isso, esse mesmo Jesus. Vocês precisam de um homem que ressuscite muito bem voluntário. Uma... Ganesh que ressuscitou. Ah, Osiris que ressuscitou. Fodi que ressuscitou. É normal para o crente eh esperar que o deus dele seja melhor que os outros. e eles esperam uma resolução entre o clágio. Hum. Certo. 79. Sim. Eu vou então agora a fazer a leitura, são poucas páginas e se eu tiver alguma dúvida, eu vou parar e vou fazer a pergunta para o senhor, e se o senhor tiver algum comentário para fazer, pode me parar também, e eu vou ouvi-lo, tá bom? Sim. Então, esse documento que eu tenho é da Fraternitas Rosa e Cruciana Antíqua, tradição Rui-Racocha. E começa assim, Evangelho de Judas, introdução, o começo. O relato secreto da revelação que Jesus falou em conversa com Judas Iscariotes, durante uma semana... Três dias antes de que ele celebrasse a Páscoa. O senhor quer fazer alguma observação sobre isso? Eu concordo com tudo isso. Revelações foram feitas muitas.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 ಇವಸ್ತರಿಸಿ <gülüyor> ಸರ್ <gülüyor> <gülüyor>